היפופוטן! 60 שניות על חלקת אדמה. משה צ'יקפוקה, קבלן במקצועו, שאל את עצמו את השאלה הבאה: כשיש בבעלותי חלקת אדמה, יש לה גבולות אורך וגבולות רוחב, רוחב אבל מה העומק של החלקה? משה צ'יקפוקה החליט לחקור עד לאיזה עומק מותר לו לחפור בחלקת האדמה שלו. הוא חפר וחפר וחפר וחפר עד שהגיע למרכז העולם! וכאן החל לטפס החוצה לצד השני. כשיצא בצד השני של העולם, הציץ ראשו בדיוק באוקיינוס השקט. המים חדרו לפתח והוא נסחף עד לישראל! כאן פרצו המים, ישראל הוצפה, ומאז אפשר לאכול פה כל מיני פירות ים נדירים שלא היו פה קודם. זה גם ירקות ים, כמו מלפפון ים. זה בכלל לא מה שקרה! ירקות, זה, זה כן מה שקרה. לא יכול לא, לא, אתה סתם ממציא שטויות. מה קרה? אני חפרתי וחפרתי, הגעתי עד איזה מטר, ואז נתקעתי בגדר והיה שם שלט שאסור לחפור, זהירות רצועת צינורות. אתה יודע, אז ספר אתה! טוב, בסדר. ספר. 60 שניות על חלקת אדמה. אז אני חקרתי את זה, אני חקרתי עד איזה עומק, מותר לי לחפור בחלקת האדמה שלי חברתי חברתי חברתי, עד שהגעתי למרכז העולם ואז התחלתי לטפס החוצה על צד השני ובצד השני, בדיוק הצצתי באוקיינוס השקט ואז נכנסו מים וחדרו פנימה ונסחפתי עד ישראל, והמים פרצו פה וישראל הוצפה, ואז אפשר לאכול פה כל מיני פירות יא, ו... זה ים ומלפפון ים זה מה שאני אמרתי כן? זה, כן, זה מההתחלה אז תמשיך אלה היו שישים שניות על חלקת אדמה. האם היית אומר לי שזה יותר קרוב לסוף, אז לא הייתי... אפשר. חברים נוספים תוכלו לשמוע רק